Магазин підходить до мисника, витирає сірник, запалює свічі в мальованому свічнику. Боже, хоч святий віск від жіне, нього недобре передчуття і страхи. Що ж, чоловіче, чаївся ти в лісах, а тепер годі. Час приїжджати до тієї хати, де й досі в негоду стогнуть половецькі і скіфські камени». Із свічником він підходить до дзеркала. В глибині його бачать якісь непевні, ніби чужі очі, непевний отблиск гіркої посмішки і нерівно проране літами чоло. У зморшки вже й посіяти щось можна. Ця думка страхає лісника. Щоб відігнати її, він швидко йде до старовинної з червоного дерева шафи. Тут тісно збилася людська мудрість. От що тільки вибрати з неї? Може, Біблію? Та певне, і передпотопне письмо не заспокоїть зараз сум'ятті душі. Краще того дивака, що Дон Кіхотом зветься. Час уже всюди підстрелив твої вітряки, а ти досі живеш у пам'яті людей. І королів, і царів обскакав на своїй сухоребрій шкапині, і фюрера обскакаєш. Лісник витягнув зачитану книгу, підійшов із неї до свічника, а в цей час на дворі люто звався Кудель. Далі лунку загупили копита, заскрипіли колеса, загалакали чиїсь голоси. «Несе якихось приблуд на вечерю або ночування». Магазаник кинув книгу на стіл, схопив дробовика, відсунув залізні сінешні засови, і сторожко вийшов із хати. Хто там проти ночі нахопився? Біля воріт заворушилися дві постаті, трохи далі срібно подзвонювали у пряжджі коні, і ще хтось гойднувся за ними, протикаючи темінь цівкою рушниці. Пане добродію, ув'яжи свого вовкодава, бо навіки вкладемо його. Магазинка здивували не так погрози, як оте. Пане! Вже й він на панство переходить. Хто ж ви такі проворні? Поліція. От і притьопала нова влада. Чого їй тільки треба? Газетик ув'язав кунделя, що почав чогось скімлити і скавуліти. Потім підійшов до воріт. Їх уже ногою невдоволено відкидав Кадубастий присадень. Обличчя в нього драгле, кругле, як решето, і подзьобане віспою теж, мов, решето. За ним сторожко з гвинтівкою на поготові стояв хирлявий капловухий недомірок. Його видовжений вид був чимось середнім між кінською головою і глеком. «У тебе, пане, нікого нема чужих». Підозріло захрипів Решіт Частий В напорошених буркалах його стало одне зловістя Нема Мой мордоворот Хоч би вночі не приснився А опріч тебе Хтось є в господі? Стара людина Дивись мені Перетрусив усім своїм драглистим решетом недовіру коли щодо чого, відразу обітнемо душу. Тут їй і капець. Мова мурмила обурила магазиника. Смертю кожного за плечима ходить. Перед очима теж. Бухнув глекуватий недомірок. Прошу, пане, веди в свій барліг. В супроводі двох приблук лісник поволеньки пішов до хати. І тільки тут він побачив що новоспечені поліцаї були одягнені не в форму, а в якісь шарпоття. Лише на рукавах свіжили стрічки з написом «Шуцманшафт». Пильноокі гості обникали і одну, і другу половину хати. і дозріло оглянули діда, понижпуяли в ванькері, навіть подивилися під піч, а потім мовчки вийшли на подвір'я. Через якусь хвилю до оселі Пришелепились і стали на порозі двоє цивільних. Один високий і носити дебелище, що ж зігнулося.